Jó, csak meghoztam itt demonstrációs anyagot. Kompola szerint én egy ilyen spárga ember vagyok, ami nem egy pozitív jelző. Tehát aminek passzolnia kéne, azt én így spárgával pótolom. ugyanígy is kéne. Éj. Egyszer volt egy panaszbizottsági meghallgatásom. A a panaszbizottság, az egy ilyen grémium volt az ORTT-ben, ami az NMHH elődje volt. Igen? Jó. És én ott viszonylag gyakori vendég voltam. És ott ilyen három ilyen bizottság volt, amely még pénzt is kapott a tevékenységért, és ugye elvileg nekik előtte fel kellett volna készülniük abból az anyagból, amit aztán megbírálnak jól hárman. Oba ugye nehéz volt a pártsemlegeséget biztosítani, de hát az egyenlő pályák egyenlő esélyek, én biciklivel indulok és ott fordult elő, hogy elkezdték hallgatni a műsoromat, vagy nem szenteltek rá előtte különösebb figyelmet, és aztán azt kérdezte valaki, hogy ez már a műsor? Ezt hova rakjam? Ezt. Tehát hm? magad mögé valahol a Magam mögé? Eddig neki a falnak. Így. Úgy áll a levegyőben, Nagyon jó. Van még egy... Ezt így hoztam el, vannak rajta olyan képek, amelyek értelmezhetőek vannak olyanok, amelyek a visor szempontjából kevésbé. Igen. Még egyszer elhoztam, ki nem veszem. Jaj, Mit tegy? Jó, amit szeretnél. Iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, Kejfe Jancsi, kövessék a Facebook oldalt, ha tetszik, lájkolják, vagy ahogy otthon szokták mondani, csináljanak, amit akarnak. A tegnapi műsornak érdekes volt a fogadtatása, bár őszintén megmondom, hogy nem a fogadtatás miatt csináltam. Önök tudják, hogy a Kejfej az jobb formájában egy alanyi költészet. Az én alanyi költészetem, engem Fiala Jánosnak hívnak, és még ennél is jobb esetben egy közös alanyi költészet. Az én alanyi költészetem által az önök alanyi költészete. Nem meglepő is, tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenkinek az alanyi költészetet tetszik. Nem mindenkinek az alanyi költészete váltja ki önökből azt, hogy követni akarják. Nem mindenkinek az alanyi költészete olyan, ami önöket tapsra készteti. Az alanyi költő nem biztos egyébként, hogy ezzel a célral alkot, és hogyha ezzel a célral alkot, illetve nem ezzel a célral alkot, akkor nem is biztos, hogy ezen célból adja elő saját versét. Lényeg a lényeg. A tegnapi, a mai műsor, műsor, monológ, önökkel folytatott párbeszéd, zene a gyászról szól, az eleresztésről. Apám 1997 decemberében halt meg. Ma talán kiderül valamelyik iratból, hogy hányadikán, nem emlékszem rá. <kül> a több menetben engedtem el, soha nem fogom tudni teljesen elengedni. Hogy ezt miért osztom meg önökkel, ugyanazért, amiért Navracs Tiborral beszélgetek a hétköznapjaim része, és ha az a kérdés, hogy melyik inkább a része, hát akkor ugye nem kérdéses, hogy apám. Ezt is Tibor se venné rossz névem. A gyász az egy magányos műfaj. A gyász az egy közösségi műfaj. Kisebb és nagyobb közösségeki. Második Erzsébet temetését milliárdok néztek. Ennyit arról, hogy mi fér bele és mi nem, hogy adott esetben egy morzsaporszívóval tüntetem el mindazt, ami ebben még megmaradt, és megmutatom azt is, hogy hogyan furtam meg a tetejét, mintán fogalmam nincs változatlan, hogy hogyan kell egy urnát kinyitni, egy sajátos második Erzsébet temetés közvetítése. Csak nem második Erzsébet volt benne. Némileg nyilvánvalóan kell hozzá exhibicionizmus, önmagamutogatás, de így utólag átgondolva a tegnapot az annyiban szólt rólam, hogy én gyászoltam apámat, elmondtam történeteket, amelyeket ma folytatok, és nagy valószínűséggel újabb alkalom nem lesz. Apám meghalt 1997. decemberében, elhamvasztották, és hanvai hozzám kerültek. Másokon a nem volt. 25 évet élt meg nálam, miatt elváltam volna tőle pont a századik születésnapján. Anyámra is ez vár, ha akkor még élni fogok. Apámat a barátnőmmel szúrtam el, anyámat terveim szerint a lányommal fogom, ember tervez, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Amikor megírtam az utolsó regényemet, az utolsó esélyt, akkor Maty Dezső azt mondta nekem, hogy tudja elereszteni a szüleimet, és korábbi pszichológiasaim és pszichátereim, Néha barátaim sokszor mondták nekem, hogy tudjak dolgokat elereszteni, dolgokat és embereket, ami nekem soha nem volt erősségem. Mielőtt rátérnék apámra, hadd meséljek el egy történetet. Szépséghibája, jelentős szépséghibája, hogy mindenkit nem nevezhetek meg benne, mert tenap egy közeli emberrel való beszélgetésben az is szóba került, hogy szép-szép, hogy én így búcsúzom apámtól, de vajon apám szelleme hogyan viszonyul a tegnaphoz és a mához, beleértve a vasárnaphoz, amikor megváltam tőle. Én nem tudom a választ. És hogyha a belső hang, amire annyiszor hivatkoztak az életem folyamán, azt mondaná, hogy apámnak ez nem tetszik, nem biztos, hogy önmagában ez visszafogna attól, vagy visszafogott volna attól, ami vasárnap, tegnap illetőleg ma történt, illetve történik. TGM-hez nagyon sok minden fűz. Mégis egy történetet osztanék meg önökkel, amit sajnos nem oszthatok meg teljes terjedelmében, Lásd még exhibizionizmus, illetve nem exhibizionizmus. Egy beszélgetés folyamán elmondta a filozófus, akivel való viszonyomat nem tudnám két szóval jellemezni, de hárommal sem, hogy a kemoterapiája, ez a Covid idején volt, talán úgy emlékszem, elakadt. És hogy ez őt zavarja, de ezt valamikor hajnalok hajnalán Beszéltük meg, belétve, hogy ezer éve nem beszéltünk, belétve, hogy e, akkor tudtam meg a betegségét, és nagyjából olyan pűré mutatta meg magát, ahogy korábban sohasem a meglepetés erejével hatott, a levelezés talán még benne van a telefonomban, nem fogom felolvasni. Én ilyenkor zavarba jövök akkor is, hogyha ez nem látszik rajtam. Tévében nem mindig mutat jól, de ilyenkor lefelé szoktam nézni. Biztos van, akit külön tanítanak, hogy ilyenkor ne nézz lefelé. És um, ma nem hoztam borzsa porszívót. És az um, abarom egyből arra vett rá, hogy kevésbé figyeljek rá, hanem mindjárt azon kezdjek el gondolkodni, hogy kihez tudnék fordulni a tekintetben, hogy az ő gyógykezelése mentesen folytatódjék, és országunk egyik nagyjának nem mondanám meg, hogy kinek és hogy hol van ez az illető. Tehát ez a nagyja jutott eszembe, tudván tudva, hogy jóba van, vagy sokat gondol, vagy sokra tartja Tamás Gáspár Miklóst, az illetőhez nem volt telefonszáma a feleségéhez, igen, és egyszer csak vettem a bátorságot, és írtam neki egy SMS-t, hogy én milyen ügyben keresem, amire válaszolt, hogy miben segíthet, és fél óra leforgása alatt elintéztük, elintéztem, elintézte, hogy TGM-nek a gyógykezelése folytatódhassék. Hogy ez az életét mennyire hosszabbította meg, mennyire nem, nem tudom. És nem is a saját személyemet szeretném ebben elsősorban megmutatni, bár apám esetében is hasonlóan tudtam volna eljárni, de ott nem volt erre szükség, lévén egészségügyi dolgozó volt, és a neki kijáró tisztelet, még az egészséges dr. Fiala az őt átvitte ezeken az akadályokon, nem mintha TGM, nem lett volna egy nevezetes ember, csak hát nem az egészségügyhöz tartozott. Az egészségügyek azért saját maguk egymással másképp bánnak, biztos a filozófusok is, de nem filozófus családba születtem, bár a pár sokat filozofált. De ezt úgy kell elképzelni, hogy szóba került, hogy akkor hova menjen az illető, mit csináljon. És az, akivel beszéltem, mindig megkérdezte, hogy akkor ezt most én intézzem, vagy ő intézi. És mondtam ennek az illetőnek, hogy a feleségnek, hogy hát én az alapvetően azért fordultam hozzá, mert őt egy nagyobb hatású embernek gondolom, mint én, csinálja ő. Megcsinálta, elmesélte. Négy vagy öt telefonváltás volt. Soha ennyit nem beszéltem az illetővel. Illetve nem igaz, mert beszéltem ennyit, de ennyire praktikusan soha az életben nem működtünk együtt. Egy tandem volt, egy, egy, egy, egy, egy kajak kettős, vagy keru kettős, nem tudom melyikben van kettős. Nem műkorcsója volt, mert együtt húztunk. De nem kell a szó képekben elveszni. És fél órával később. Arról volt szó, hogy akkor ezt a végeredményt most kiköszönje TGM-mel, és miközben én nagyon szeretek előtérbe tolakodni, nagyon szeretem megmutatni, hogy én mi mindent intéztem el másoknak. Mondtam, hogy nyilvánvaló, hogy ahogy a korábbi telefonokat is a feleség intézte, ő hívja fel tgm Ő hívta fel tgm sőt, én azt gondolom, hogy ő se hívta a rosszul emlékszem. Az volt a kérdés, hogy akkor mi legyen, és akkor abban maradtunk, hogy egyikünk se hívja a égéemet, hanem ebből a bizonyos intézményből uh, talán a Kégolyó utca volt, nem emlékszem rá, nagy valószínűséggel az, hívták fel a filozófust, hogy másnap, vagy harmadnap jöhet. Én nem fontoskodtam, nem írtam neki. Um, pár nappal, vagy pár héttel később bár nem emlékszem, megnézhetném, de nem fogom, írt nekem, hogy báratlan elhárult az akadály, és ismét jár kezelésre. Gyakran jövök zavarba, és gyakran jut ilyenkor az eszembe, hogy mit tudnék tenni. Tudósítani azt hiszem, Törökországban nem mennék el Novák Andrásként, hogy hogyan dolgoznak a mentők, mert most vagy mentek, vagy nem mentek, mint ahogy a velük való beszélgetést sem szívesen nézem. Ez a történet, amit elmeséltem, ez talán nem ilyen volt. Apámról két történet jut eszembe így, az egyik az, amikor 14 éves koromban viszéldel operáltak, ami a 14 éven aluliaknak nem feletté, és a igen korlátozott mértékben ajánlott, és hosszú fiú voltam, és felnőtt osztályra kerültem, és ez az egyes számú emészeti klinika volt, emlékeim szerint, és ott a felnőttek felnőtt módjára bántak velem, verbálisan abuzáltak, ma így mondanák, és mondták, meg, ugye ilyenkor az embert egy késsel, vagy mivel borotvával leborotválják a vonatkozó szakaszt, akkor még másféleképpen operáltak viszeret. És mondták, hogy ha nem kap boravalót a borbé, akkor a fanszőrzetemen nem lesz majd borotvahab, és szikrát fog vetni a borotva. Ettől én valamennyire, vagy valamiért annyira megijedtem 14 éves koromban, 52 évvel ezelőtt. És ezt elmeséltem opámnak, aki, amikor ezt meghalott, akkor megállt a kórterem közepén, meg tudott állni. Vajda János tudott még így megállni az amerikai úton, és azt kérdezte, hogy ki beszélt így a fiával. Soha nem fogom elfelejteni. Nem emlékszem mindenre pontosan. A lehetséges, hogy ez egész nem történt meg. Egy része biztos, hogy megtörtént. De az, ahogy ott kiállt értem, vagy mellettem, ahogy megérezte azt, hogy ez engem mennyire zavar, a sose fog elfelejteni, miközben fogalmam sincs, hogy ennek minden része megtörtént-e, vagy sem. Vagy ez egy wishful thinking, csak éppen a múltba vetítve. A másik történet... Az 1997 novemberében, vagy decemberében történt az Uzsaki utcai kórházban, ahol apám a belgyógyászaton a saját hajdan volt osztályán. Feküdt a kettes belen, reménytelen állapotban. Itt van előttem, nem szívesen idézném föl. bármit a küllemét. És az ablak mellett volt egy, mint utólag kiderült, repatriált magyar, nagy melsőrzettel, ugye ez onnan derült ki, hogy ki volt gombolva a pizsamája. Nem nagyon lehetett tudni, hogy repatriált magyar ténylege vagy sem. Volt benne valami Hári János. Gyakran feltűnő külső emberek látogatták, és egyszer megjegyzést tett apámra. Hát, hogy aki akkor inkontinenciában szenvedette, nézzék, az agydaganat, a mértéke nem tette már lehetővé az emberi létezést, ennek az inkontinencia része volt. És nem csak a többiek számára, de egyszer a saját fülem hallatán azt mondta, hogy miért kell neki elviselnie ezt a rohadt, büdös embert. Talán ismernek, talán nem. Én akkor, és erre a történetről sem emlékszem kristálytisztán, akár csak a jóval korábbira. Azt hiszem, hogy akkor a főorvosnak szóltam, vagy valakinek az osztályon, hogy csináljanak azzal az ablak melletti emberrel valamit, vagy egyébként én nem fogok jót állni magamért, ami nem fog nekem jól állni egy egészségügyi intézményben, de ezt nem tűröm. Ha azt kérdezik, hogy apám, aki nyilvánvalóan protekciós beteg volt, miért feküdt egy hat vagy nyolc ágyas szobában, több volt, mint négy, arra nagyon egyszerűen meg tudom adni a választ. Amikor még beszélni tudott, azt mondta apám, hogy neki, aki akkor már nem tudott olvasni, a korterem egy mozi. Ő ott mozizik embereket néz, és olyan érzetet támad, mint egyébként társasági ember lenne, mert ő maga egyébként a társasághoz hozzátenni, nem tud elvenni, nem is akar, de ezt a mozit, ettől a mozitól őt ne meg. Ezért volt abban az ágyban. És ma már Kurtács Andrásnak felidéztem egy történetet Amerikáról, Teddy Schiffmanról, Nincs nagyon sok történetem, amelyek meghatározók az életemben. Tedisifmani az egyiké, vagy az egyik. A másik az apámé, aki mellett kiálltam, és akinek sokat segítettem, de kiállhattam volna jobban, és segíthettem volna többet. És most nem fogok önmarcangolni, és nem fogom megtépni a ruhámat, Nézzék meg a Fábelman családot, hogy ezt hogy kell csinálni. Nem állna jól nekem, meg nem is tudnám autentikusan tenni, nem tanítottak rá. De apám megérezte azt, hogy mi a segítség és mi a nem segítség, és apámnak volt egy egészen zseniális, pedig hát akkor már össze-vissza beszélt, hol van, hol van. Volt egy egészen zseniális, szó összetétele. Most is könybe lábad a szemem tőle, mert magamra veszem és kárhoztatom magam miatt. Apám azt mondta, nincs szükségem demonstratív szeretetre. Azóta az a szó, hogy az a szó összetétele, hogy demonstratív szeretet bevonult az én egyéni történelmembe. A demonstratív szeretet az, amikor az ember úgy csinál, mintha, és közben nem ad egy olyan szituációban, ahol vagy effektíve tud és segíthet, vagy pedig nem tud segíteni, de a szavaival valamit körbeir, amire a másiknak nincs szüksége, vagy nem igényli. Demonstratív szeretet. Apám koponya röngene. Valahol ott van benne az agydaganat, Vajda meg tudnám mondani, hogy hol. Én nem látom. C.T. Soha nem fogom elfelejteni, hogy a véletlen hozta így vagy sem... Azon a napon, amikor apám bent volt az amerikai úton, akkor volt ott a najman is. Mind a ketten megvoltak róla hogy gyűződ vagy agydagaratuk van. Amikor, <coughs> amikor a CT-vizsgálat megtörtént, akkor Juhász professzor a Naimannak mondta, hogy menje haza. Ott ültek egymás mellett. Apámnak meg azt mondta, Ervénkém, gyere be. Nem szerettem volna, ha fordítva történek. Azt szerettem volna, ha mindkettőjüknek azt mondja, hogy menjenek haza. De nem így történt. Apám orvos volt, azon jegyek alapján, amit magán tapasztalt többi-kevésbé, inkább többi, tudta, hogy mi a baja. És amíg lehetett méltósággal viselte a betegségét. Nehéz, szinte lehetetlen dolog elereszteni. Nincs az a morzsaporsívó, amivel fel lehet szívni az ő emlékét. Hoztam néhány dokumentumot fontoskodva, vagy nem fontoskodva róla, és ha bár az összeset megmutatni, felolvasni nem tudom, legfeljebb utólag sajnálni fogom, hogy ezek ma nem kerültek sorra. Ez egy ilyen temetési szertartás, prolongálva nem lesz a nagy közönség sikerre való tekintettel. Ez például anyám egyik telefonkönyve. Az egymásnak is nekem írt levelek biztos, hogy nem fogják beszélgetéstárgyát képezni. Ez egy határozott. A Budapesti Magyar Pázmány Péter Tudományi Egyetem Orvostudományi Kara, kettes számú igazoló bizottság, a Fiala Ervén, aki Budapest 1923. február 12-én született, és a Fenti Egyetem orvostól hallgatója, a igazoltnak jelenti ki a hatodik szakaszának értelmében a tanulmányait. 1946. július 16 án Ezt nem fogom felolvasni, ez a nagyapám, az anyai, apai nagyapám elejmi iskolai értesítője. Fogalmam nincs, hogy ezekkel mit csináljak, amikor tudom, hogy már nincs tovább. Múzeumnak adjam, hagyjam az enyészetnek, hagyja, hagyjam a lányomra, vagy tűzre vessem. Látják, ha tűzre vetem, akkor az még lehetne egy műsor, de akkor már nem fogok műsort vezetni. Ez egy oltalomlevél. Csak azért mutatom meg, mert ki tudja négy év múlva lesz-e még műsorom. 1944-ben állították ki, november 11-én. A római szentszék apostoli követe igazolja hogy Benedek Edítő az anyám. Született 1927. november 22-én. Anyám 27. szeptember 22-én született, anyja neve Lővinger Magda, lakás a Budapest 8. kerület, Déri utca 18, a budapesti apostoli nunciatúra pápai követség védelme alatt áll. Aláírás, pápai követ. Talán nem tettem említést róla, hogy szüleim is idők voltak. Ennek következtében én is az vagyok. Ez anyám egyik kitüntetés. Mindent nem szortíroztam szét. Ez apám kitüntetése. A Magyar Népköztársaság minisztériuma kiváló munkáért, kitüntető jelvényt adományozott neki. 1980. júliusában. Ez anyám kitüntetése. Munkakönyvek. Jogosítványok, pedig anyám csak a jogosítványra rendelkezett, vezetni sose vezetett. Szakszervezeti tagsági könyv, mi legyen majd velük? Halvány, bilagőző nincs. Dr. Fiala Ervin, orvos, világproletáriai egyesületek, egyesületek egy Lenin idézet, egy szakszervezeti tagkönyvből. Ugye hát apámnak az életében jelen voltak a 40-es, 50-es, 60-as évek. Pártag volt egy lelkes pártag, aki 56-ban megharnost. Meg... Meg, hogy mondj, hogy van ez a szó? Meg... Hasonult. Katonakönyve. Apám katona sohasem volt, munkaszolgálatos volt, és honbéd. Akárcsak a fia, aki honbéd, de nem volt soha munkaszolgálatos. Ez a magypapa, ez anyám. Az anyám telefonkönyve, ez a nagypapa, illetve a nagymama, Vej -Szilona. Hihetetlen, a Magyar Zárnel házában összefutottam a Müller Péter Szijámival, és akkor mondja nekem, hogy csak ezzel mindig előjön, hogy mindkettő nagymamáját ugyanúgy hívják. És ezt ugye annak idején ő nyomozta ki. Ültünk a faguszban, és mondta, ez is anyámi útlevelt. Már nem utaznak vele sehol. Apám, munkakönyve. 51. február 22-én állították el, el, ki. 41 és 44 között gépi hurkoló segéd. Egy harisnyagyárban dolgozott, numerus clausus, nem tudom, mondja -e önöknek valamit, nekem nem sokat. Nem meséltek róla sokat. Történelem úrám, meséltek ilyet, de hát mit a történelem, ült mellettem apám, is nem mesélt róla egy árva sem. 42 évben munkakönyvet kapott gépi hurkoló segéd. Gépi hurkolók ipartestületének is a tagja volt. 41-44-49-50 szakmai és politikai ellenőr. Ez ma nem hangzik jól. Fogalmam nincs, hogy mi jelenti az, hogy politikai ellenőr volt apám. Azt tudom, hogy a uti kórháznak volt a divszitkára, hogy politikai ellenőrként mit csinált. Majd biztos kapok e-maileket, hogy én egy rohadt kommunistának vagyok a fiú. De ilyen és ehhez hasonló megjegyzésből eltelt a műsor. Műsor 14-40-31 perc, eddig csak egy megjegyzés volt, és ha kibírom, akkor a háromig se fogunk eljutni. 1950-től segédorvos. Apám. Talán itt van, nem emlékszem rá, az ő életrajza. Ez nem tudom micsoda. Ezt már megpróbálom felolvasni, ezt nekem írt a dr. Fiala János Péter, 13. kereszt Szent István körút, félemelet 5, 1137 Apám nagyon sok levelet írt nekem. Később én is nagyon sok levelet írtam másoknak, akik egyáltalán nem értették, hogy én miért írok nekik levelet. Látják ezt például most írt elő a Semiből. Apám érzelmileg egy látszólag vagy valójában nagyon zárkózott ember volt, aki a gondolatait nem szívesen osztotta meg szóban. Ha szerelmi bánatom volt, sokszor volt, akkor azt mondta, hogy az érzelmi életem az anyám reszortja. de szeretet szeretett. Anyámre Ezt anyád, ezt most nem fogom fel is felolvasni, ezt anyám írta. Később aztán anyám is írt nekem leveleket. Ha nekiállok utolsó regényemnek, hajjátan nekiállok, ezeket biztos el fogom olvasni, nem lesz könnyű nagyságos fiala Ervin úrnak. Van itt egy levél, soha az életben nem vettem elő. Ez nem apám írása. Ezt anyám írta. Anyám írta apámnak. Ditke. Így írta le Edit. De más az írása, mint amilyen később volt. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt ő írta, de most nem fogom felolvasni. Fiala Ervin ezt a nagybátyám írta a szüleimnek gajatetőre. Röcsi, nem, ezt is csókolak számtalanszor dicke gajatetőt. A vannak ilyen leveleik, és ha vannak, akkor mit csinálnak? Ez mind apám levelezése. Ez a németekkel való levelezése anyámnak, amiért a meghurcoltatása okán pénzt kapott. Ez egy koponyaröngön. Ez is apám. Két kaponyaróngent is köztem róla. Ez szintén nem, ez már a nagymamának a Claims Resolution Tribunal értesítése nekem. Apám gyakorló orvos növendéki szolgálati könyveskép. Nagyon szép fiú volt az apám. Apám tanulmányi értesítője, Reál Gimnázium, Szent István Reál Gimnázium, Ez az én egyik diplomám. Magyar Belolvasi Archívuma Hipertireózis és a Klinikailag Rokon vegetatív idegrendszeri Kórképek egyes differenciál diagnosztikai kérdéseiről kandidátus értekezés, írt a Fiala Ervin 1963. Aztán egy másik tanulmánya németül. Perfekt volt németül. Leckekönyv. Rákóczi út 32. Első emelet 7. Mi a Budapesti Királyi Magyar Páznány Péter Tudományi Egyetem rektora köszöntjük az olvasó, tudatjuk valamennyik a doktoraival és más mindenkivel egyenként. és összesen akiket illet, hogy Fiala Ervin urat, aki Budapest városban, Vármegyében 1923. Év február 12. napján született, mint orvos, tudománykari rendes hallgatót egyetemünk anyakönyvébe szabályszerűen beiktattuk, mint aláírásunkkal és kisebb pecsétenkül ellátott okmányjal bizonyítunk 1945. június 4. napján. Életrajz. Kutvölgyi Kórház személyzeti előadó. 1923-ban születtem Budapesten. Apám 1945-ig nyomdai ügynök volt. 45 és 1950 között papírfeldolgozó kisiparos volt. 1951 eleje óta állami vállalati alkalmazott. Jelleg a sokszorosító vállalatnál műszaki tisztviselő. Anyám női szabó kisiparos 1951 óta alkalmazottat, nem foglalkoztat. 1941-ben érettségiztem kitüntetéssel. Az orvoskar elutasította a felvételi kérelmemet. 1941-42-ben mint tanuló, 1942-44 áprilisig mint segéd harisnyagyárban dolgoztam. 1944 április-szeptemberig munkaszolgálatos voltam. 1944 novembertől 1945 februárig szüleimmel bujkáltam. 1945 májusban beiratkoztam a budapesti orvoskarra. 1946 februárban beléptem az sdp be ahol munkát nem végeztem. 1945 őszörén letettem az első orvosi szigorlat, első, 1946 nyarán a második februárban kitűnő eredménnyel. 1947 szeptemberében beléptem az MKP-ba. 1947-48-ban a Mefesz Medikus kör gazdasági vonalán dolgoztam. 1948 nyará letettem a második orvosi szigorlatot kitűnő eredménnyel. 1948 augusztusban Medikus tábort vezettem. 1948 telén négy hetes esti pártiskolát végeztem. 1948 októberben öt hetes bentlakásos szakszervezeti iskolán vettem részt. 1948 szeptembertől 1948 49. júniusáig az Egyetemi Bakteriológiai Intézetben dolgoztam, főleg oktatási munkán. 1948. őszén az 5. évfolyam kommunista felelőse voltam. 1949. februárban tagjelölté minősítettek vissza polgársággal fennálló kapcsolataim miatt mivel együtt laktam kisiparos szüleimmel. 1949 tavaszán szakszervezeti oktatási vonalon dolgoztam. 1949 októbertől 1950 szeptemberig a Magyar Vöröskereszt központi munkatársa voltam. 1949 50 szakszervezeti és mefesz oktatási vonalon dolgoztam, ugyanakkor haladó párt szemináriumon vettem részt. 1950 márciusában megnősültem, azóta feleségemmel szüleimtől anyagilag függetlenül külön élünk. Feleségem 1948 óta mdp -tag előbb a mávakban, majd üdülési felős, majd mint a bérosztály vezetője dolgozott, jelenleg a Kohó és Gépipari Minisztérium főerőadója. 1950. szeptember 8-án doktoráltam jó eredménnyel. 1950. szeptember 1-e óta a Kutvöld állami kórház belosztályán dolgozom, mint segédorvos. 1951-ben főleg kulturális vonalon dolgoztam, 51 tavaszán 4 hónapos esti KDR képző tanfolyamon vettem részt. 51 január óta MDP tag vagyok, újból tagkönyve, mert csak 51 márciusában kaptam meg. 51 nyarán középfokú előadóképzőiskolán vettem részt, 51 októbertől 52 februárig középfokú politikai iskolán vezettem 51. októbertől, mint alapszervi disztitkát dolgozom Budapest 1952. május 15-én a másolat hiteléjül XY Gyuláné dr. Fialárvém. Én amikor a karom a tanulmányi tanácsot vezettem, amely KIS munkaként nem volt értelmezhető, de a kis égisze alatt is volt, 1978-79-ről beszélek. Apám ezzel a párt azt kérdezte tőlem, hogy fiam nincsen barátnőd. Soha nem politizált, vagy legalábbis nem emlékszem ott amióta az eszemet bírom. Anyám lecke könyvből. Apám Budapest-székesfáj fővárosi községi elemi népiskola értesítő. Elemi népiskolai bizonyítvány. Maga viselete, dicséretes, hités, elkőstan, kitűnő. Itt éppen Izraelita. Hol Izraelita volt, hol nem volt Izraelita? Magyar Országos szövetsége. Apám subázott, amikor felnőtt volt a felnőtt, felnőtt korában. Amit láttam... Néhány szőnyeg rám maradt. A legnagyobb elismerés az volt, amikor a nagybátyámhoz Montrealban betörtek, és elvitte a betörő az egyik szubáját. Ennél nagyobb elismerése művészként soha nem volt. Ez anyám lecke könyve. Tudományos minősítő bizottság. Hova tartsam? Látod hm? a képen. Jó. Ja. Fia Ervin, az orvostudományok kandidátusává nyilvánította 64. január 30 én Mit csináljak majd én ezekkel a papírokkal? Van egy ilyen óriás papírom. Ez nagyon nagy. Reál gimnáziumi érettségi bizonyítvány. Magyar nyelv, jeles, minden jeles. Az ége a világen. Apám olyan okos volt, mint a nap. Mellékesen egy kifejezetten szép fiú volt. Izraelita vallású. Itt is Izraelita. Ebből miért van kettő? Másolat. Hát, apa, hogyha neten valóban be akarsz iratkozni, és nincsenek meg a papírjaid, akkor fordulj hozzám, nálam megvannak. Másolatban is. Nem hoztam el minden papírt, mert van -e egy nagyon nagy ilyen diplomája az otthon maradt. Azt már nem is fogom elhozni soha. Pajsmiri specialista volt. este 6 óra, délután 6 óra, 10 és 6 óra 20 között volt, Pajsbili Szimpózium, Kékestetű 64. június 13-án 14-én, Fiala Ervin, Balasa Mária, Kocsor Endre, Lengyel Zoltán, Központ Állami Kórház, egyes es Belosztály Budapest, tapasztalatok a hipertireózis terápiájával. Ha nem veszik rossz néven, nem olvasom fel, nem hiszem, hogy túl autentikusan tudnám felolvasni. Ez anyám, ez is anyám, Egy fényképet akarok megmutatni, ami egészen gyönyörű az a fel. Bögöttem egyébként, ugye, ha látják, nem látják, nem tudom. Ez az egyik, ez a Népstadionban, nem a népstadion, ez valami foci meccsen készülhetett róla. Valami káprázatosan szép. Ez pedig mikettem ümeg Ebből van egy másik is. sorrendez. Szerintem a téren készült. Két fényképet azért hadd meg anyáról, aki szintén gyönyörű volt. Soha nem láttam ilyen. Az nagyjából benne van ebben a fénykében. Itt van valaki, akiről fogalmam, hogy kicsoda, fogalmam sincs, hogy kicsoda, egy katona. Az van ráírva, valahogy így nézek ki jelenleg. Apám és az anyai nagyszüleim. Sándor és Lővinger matolnak. Negyedik emelet, kép rólunk Balatonport. Ő már egyáltalán nem néz ki, én se így nézek ki. Nagyon szerettem, nagyon szeretem, azt hiszem nem tudtam eléggé kimutatni neki hogy mennyire, azt hiszem törölve, ő se tudta kimutatni neki, így utólag megítélve mégis jobban sikerült. Még mindig van benne valamennyi. Vajon lesz-e hogy négyes fél év múlva beszámoljak anyám temetéséről? Mert ez itt most valójában nem volt más, mint apám temetésem. Nem tudom, hogy mennyi szorult belém, mert fogalmam sincs, hogy mennyi mindent akartam elmesélni. Nem nagyon találtam olyan zenét, ami autentikus. A kex se ilyen, és a zorán se ilyen, de nem találtam mást. Meg hát termék Termékmegjelentés. Igazán Peter Gébreltől a Father Szant játszhatta volna le, de az viszont nagy valószínűséggel letiltotta volna a YouTube. Feliratkoztak a YouTube csatornámra? Követték a Facebook oldalamot? Hajrá, hajra. hajra. Nem a helyet, hanem most. 061-253-88-12 de ezt anyám érte. Alámer, a folyók irányát, azt hiszem, ez így van jó. Na, na, na, na, na. Azt hiszem, Kedves egy fiam, anyád egyedül felfedezte a szekrényben marad. Valami újságodat, nem tudom mi ez, amit szinte, mint te, elküldünk nagymamának, mondvár nem, nem silabizálom, nem véletlenül leveleztünk, Gépelve. Szemrehányú voltak. 061-253-8812. akarnak arra kizárólag most van alkalom, később. Talán az ihletettség hiányában erre biztos, hogy nem teremtek lehetőséget. Ha ezügyben telefonálnak, meg fogom vonni önöktől a szót. Ha most van mondandójuk, ne tartsák magukban. 06125388812, először, másodszor, harmadszor nem lesz, mert nem ideillő. 8 óra 11 van. Elvileg 8 óra 13-ig be kéne futni az első telefonig. Először tettem utalást az időre, miután a YouTube-ban ezt bármikor megnézhetik. De ez valójában egy évő lebonyolítású műsornak volt a része, amit mi ma láttak és hallottak. 061 12 Szép jó estét kívánok mindenkinek! Remélem, hogy egy igazán jó buli lesz ez a... Jó reggelt! Jó vagyok. Hát valójában nagyon nehéz megszólalni. Uh, nagyon megható volt a, a megemlékezés. Az, az azért is, mert, a, mert a, az, az én apám is rákban halt, meg tüdő és és az Zuzsoki kórházban, meg az én isnak is volt jogosítványa, de sosem vezetett, és hát köszönöm szépen. Lehet, hogy testvérek vagyunk? Hát azt talán nem, de... Ezt idézőjelbe gondoltam. Nyilván. De, de nagyon, nagyon, szépen. nagyon szépen köszönöm. Ahogy ezt otthon mondják, a hangja alapján kisé meg van ütve. Hát inkább nagyon. Valami égtelen zaj van kivételesen, András, ebben a telefonvonalban. Ez a vonat, amelyik meg Hát akkor az nem menjen mögöttem, mert az elnyomja jelen pillanatban a telefon hangját. De köszönöm, hogy szóltál akkor legalább tudom, hogy mit kell, hogy tegyek. Az idő újraindul. 061-253-8812. Még elhozhattam volna a Lammermúri Lúciát, az volt apám kedvenc operája, egyik kedvenc operája, A zene, ami szól, ezek mind hangulatokat tekintve valók, de szorosan béve apámhoz nem köthetők. Egyáltalán találok olyat, pedig ezeket elhoztam. 1 elrámolok, addig rendelkezésükre állok. Amikor mindent elrámoltam, ahogy kirámoltam, ott vége. A zene nélkül volna hogy soha meg nem szól a meg tudnád, hogy mit is akartam. A csend minden nyelven hallgat. Sosemmiták, mm -mm. azt hiszem, hogy ez még te sem tudnál, te több mit te mit van, akinek a csem nélkül, S van, akinek a csem nélkül beszélni Nevetne húrva sínak, segedek is felívónok volna talán uh -huh. mások, látom mások, víziuk is hazugságok, érzések és kívánságok, megtörnének, szétörnének, tükörfal a beszédnek. Na és anyám Majd ha Nikol lesz a fő szponzorunk, termék jobban be lehet mutatni az akkori képeket. Még egyszer ezeket nem hozom el. És hát ugye ez... Apám megél! Facebookon és e-mailben macskolódó és egyéb szövegeket írni, könnyebb, mint betelefonálni, és adott esetben elmesélni a nem tetszésüket, vagy a tetszésüket, vagy gyászmunkát együtt elvégezni. 061 23 08 12 Volna beszélni? De én vagyok. Öreggett, Mária vagyok. Tessék? Mária vagyok, öreggett. Nem jó számot hív? De jó számot hívsz, csak hát várom, hogy mondja, amit szeretne mondani. Le kéne hallgatni, ami maga mögött van, és akkor jobban fog tudni beszélgetni egymással. Várom, hogy mondja, amit szeretne mondani. Igen, azt szerettem volna. Ennél is lehallgatná? a telefonba Aki? beszéljen, és Aha. mindazt, ami hátul van, azt szüntesse meg. Azt szerettem volna kérdezni, hogy a búcsúnak, az emlékezésnek miért ezt a módját választotta? Főleg, hogy tudja, hogy miféle kommentek és, és értelődések mennek a cset Hogy miért érezte azt, hogy ezt meg kell osztania olyan emberekkel, akik nem feltétlenül éreznek egyet önnel. Nagyon jól beszél, én azt éreztem, hogy ezt meg kell osztani az, hogy tudja, ez egy olyan dolog, hogy apám beteg ember volt, és agydaganata volt, és gyakran elesett. Apám nem ivott szeszt. Mégis a földön fekvő emberekről mi hétköznapi emberek gyakran hisszük azt, vagy sokan vannak, akik azt hiszik, hogy részegek is azért fekszenek ott, és mindenféle megjegyzéseket tesznek rájuk, ahelyett, hogy segítenének rajtuk. Beleértve, hogyha nem akarnak törődni velük, akkor kikerülhetik. Én ezt a gyászszertartást azoknak csináltam, akik érdeklődést mutattak valami iránt, hiszen nem biztos, hogy ismerték apámat, és azt gondoltam, hogy azon embereknek beszélek, akiknek ha ez nem tetszik, akkor akár csak az utcai példát figyelembe véve kikerülik a történetet. Az én tevékenységemet a kommentelők és azok, akik zavaró repülést végeznek, óhatatlanul befolyásolják. De ennek a mértéke különös tekintettel a közlési vágyra egy tízes skálán nem haladhatja meg az egyest. Engem nagyon megérintett. De mégsem ezzel kezdte? Különösen, hát, mert talán az utolsó szavaihoz csatlakoztam, amikor mondta, hogy a kommentelők nem telefonálnak. Oké, okay, igazolom. És még azért, tehát, hogy megérintett, különösen azért, hogy. Én is a fiamra, vagy én a fiamra szeretném bízni, hogy hogy szét, ahol bajom, de én úgy érzem, hogy ez nagyon nagy teher. Hogy ez -e? nagyon nagy ter. Kérem? Ez nagyon nagy ter. Szabad-e ilyen terhet hagynom? Igen. Tudja, ha viccre fognám, akkor azt mondanám, hogy saját maga a saját hangba itt már nem fogja tudni szétszórni. Ja. Igen. Köszönöm szépen. Ne siessen. Nem tudok. Mármint úgy értem, hogy ne siessen azzal, ami a fejében van, másfelől pedig, hogyha érez magában kellő bátorságot, akkor osszta ezt meg a fiával. Persze, hát beszéltünk már róla. És mit Én úgy látom, hogy ő nyitott rá, de most ennek kapcsán én úgy érzem, hogy ha engem idegen embernek a, a... mondjuk minden részletében nem is értek egyet ennek a búcsúnak, de nem is nekem kell ezt egyetértenem, nem tudom elvesztettem azokra. valójában egyetért vele vagy legalábbis nem tiltakozott azt mondta, hogy úgy csinálja hogy én mondom, de ezt most lehet, hogy felül fogom bírálni ne bírálja felül, és azt is megmondom önnek, hogy én ezt az egészet miért tettem nem bonyolult történet az elmúlt időben, és ez nem hónapok, lassan évek nem olyan nagyon sok, de egy-kettő biztos, hogy van eléggé elremetésedtem Remetésettem. Ez a remete Igen. szóból gyártott fialai ige. Ilyen még eddig nem volt. Uh, és az elremet... Tehát ez a remetességem ez egyebek között egy érzelmi távolságtartással is együtt járt, ami korábban rám éppen annyira jellemző volt, mint az ellenkezője. Lehet, hogy mind a kettő szélsőség volt, és mind a kettő véglet volt, de mind a kettő jelen volt. Az elmúlt időben inkább a remetességem volt jelen, és a közvetlen környezetem, amit összesen két emberről van szó, hatására lassan fölálltam és elindultam kifelé a remetességből. Nem állítanám, hogy nagy sebességgel, azt sem mondom, hogy sikerülni fog, de ennek a felállásnak és ehhez a, a barlangnak az elhagyásának volt a része az, amit tegnap és ma láthatott, amihez apám akarva, akaratlanul, a századik születésnapjával hozzájárult. Az, hogy a hanvait szét fogom szórni a születésnapján, az talán péntek jutott az eszembe, 48 órával előtte én erre nem készültem, és onnantól kezdve teljesen nyilvánvaló volt. Még azt is elmesélem önök, önnek, hogy egy hozzám közelálló bandinál, Endre, voltunk vendégségben a barátnőmmel, és már az felvetődött, hogy nem fogunk lefeküdni szombatról, vasárnapra, víradóra, de aztán mégis lefeküdtünk, és uh, világosban nem akartam ezt megtenni. Uh, aztán a barátnőm hazament, mert hogy mi nem élünk együtt. Uh, ő nem is volt szerintem biztos benne, hogy én estére előkerülök, de számomra teljesen nyilvánvaló volt, hogy két helyszínen volt a szórás, hogy a második helyszínre biztos, hogy el fogom hívni, egész egyszerűen azért, mert szerettem volna, hogyha közösséget vállal velem, hogyha én közösséget vállalok vele egy olyan dologban, ami úgy köt össze embert, ahogy más nem tud összekötni, miközben a barátnőm talán egyszer találkozott apámmal. Ennyi a történet. Köszönöm, hogy elmondta. Nagyon szívesen. Ha még ennyit hozzátehetek, hogy azt lehet, hogy jó, vagy biztos is, hogy jól teszi, hogy kilép a remetességből, mert hát megmondom őszintén, hogy azt a fia aki aki az utóbbi időben volt, és elég fel volt ült a képernyőn, az azt nem volt jó nézni. Nézze, azért az se véletlen. Tehát az, hogy az ember ugyanazzal a hőfokkal, ugyanazzal az érzékenységgel évtizedeken keresztül jelen legyen a médiában, az szerintem konkrétan lehetetlen. Hát igen, de az. A régi fialához képest ez meg méltatlan volt önhöz. Ez nem méltatlan, anyi van, amennyiben az ember akkor is játszik a közönségének, amikor a harmadosztályban focizik. Ugyanaz a csapat. Nehéz megmondani, hogy az edzőtől változik meg azért, mert leszerződtetnek egy középcsatárt. Látja, a tegnapi és a mai műsorban azt mondták, hogy na ez, az, ez a... Mindjárt kiváltja egyébként a szélsőséges reakciókat. De az, hogy az ember megmaradjon autentikusan olyannak, mint ami ennek ön engem látni szeretne, az fizikailag és mentálisan egyaránt lehetetlen. Tehát ön egyébként a lehetetlent várja el tőlem Nem, miköz... nem várom én csak... De mégis akkor, amikor azt mondja, hogy nem olyan vagyok Akkor azt nem veszi tudomásul Hogy vannak hullámhegyek, hullámvölgyek Aztán van egy plató De ezek váltogatják egymást Csak a hullámvölgyet nahéz. Csak ne felejtse el Hogy a hullámvölgyben nem volt hasonló telefonja pedig lehet, hogy egy hasonló telefonnal kiváltotta volna belőlem azt, hogy elkezdek beszélni erről, miközben közel távol nincs apám születésnapja. Hát én, őszintén, hogy sokszor gondoltam, de Én hogy... nem arról beszél, hogy hányszor gondolta, én azt mondom, hogy hányszor <gül> nem, hogy teszi hány meg. Csak apámat tudom idézni, nincs szükségem demonstratív szeretetre. Ja, nem ja. demonstratív szeretetre szükségem van, de ilyet az ember nem mond egy felnőtt ember, aki szemérmes, nem fogja azt mondani, hogy szeretetre van szüksége. Hát, igen. Ezt megkapta tegnap a barátnőjétől, és nagyon jó volt. Mit kapta meg a barátnőmtől? Hát, hogy betelefonált, hogy az a közeli kép, az mennyire jó jó, igen, ége! igen, igen. Hát nézze, igen, igen. Van egy etióp vagy nem tudom milyen mese. Én sose fogom elfelejteni, gyerekkoromban olvastam, egy szerelmes párról szól, nem gyerekről, ha rosszul mondtam, akit a férfit büntetik, és fel kell menni egy magas hegycsúcsra, és ott mesztelenül kell lennie, miközben nagyon hideg van. És úgy marad életben, hogy a szemköztes hecsúcsra, ami oda kilométerekre van, az éjszaka folyamán felmegy a barátnője, ott hatalmas mágját rak, és annak a fénye tartja életben, miközben a melege nem jut el az illetőhöz, és mire feljön a hajnal, életben marad. Ez a történetem. Ne fulladj meg, András! 061, 253, 88, 12. Csak sötétség itt, a félvilágnak. És orvosság sincs a csalódásra. És nagyobb az árnyék. Olgass Mert valaki kér Jó reggert Jó reggelt Jó reggelt. Fú. gondolkodtam rajta, hogy mikor telefonáljak de mondom, hogy a jövő héten már állt, ha nem akar erről beszélni. Én a tegnapi adást négyszer néztem végig. A mai az elejét nem láttam. A legelsőt a mai napon betelefonáló úr azt mondta, vagyis utána a fióla azt mondta, hogy lehet, hogy testvérek. Én meg úgy gondolom, hogy mi sostársak vagyunk. Azt szeretném, ó, én tegnap írtam egy jó, egy a papírt, hogy milyen, miket szeretnék önnek elmondani, de most nem találtam a papírt, ezért most rögtönzök. Azt szeretném megkérdezni, hogy ö, önt megkérte az édesapja, hogy legyen önnel? Mármik, mikor? Ö, amikor amikor már halt, szóval, hülyén fejezem ki magam, mivel azt mondtam, hogy sorstársak vagyunk, nekem január 26-án 10 éve halt meg életem, már mint a férjem, akivel 38 évig együtt éltünk. A férjemnek két utolsó kérdése volt hozzám, hogyha nem félek, akkor velem szeretne maradni. És... A férjem azóta is velem van. Nekem ez egy... Milyen formában? Mármint az urnával. Igen. Az urnába, és tegnap, amikor bemutatta, hogy hogy fúrta meg az urnát, ez olyan érdekes, ugye, eszembe jut, hogy az én férjem egy kódex alakú, csodálatos urnába van, de ö, én egyszer kibontottam, és egy ilyen öntött, öntött vastag gumiba van a férjem hanva, és én mikor Csernos doktornak az utolsó betege voltam, mielőtt megnyitott tágerbe a kávézóját, azt mondta, hogy én pánik hagyjam el az országot, különben becsök a gyógyóba, és rám rovadalakat. Na, no, akkor én azért nem lettem ingyilkos, mert akkor nekem még volt az anyám. Az anyám egy év-két hónapra belehalt, hogy meghalt a kisfő, és nekem az anyámat ápolni kellett. És én utána a barátnőim kint voltak már Londonba, és kicsábítottak. És akkor én nagyon nehezen felbontottam az urnát, és én akkor szembesültem vele, hogy ez egy olyan, mint egy uh, ifagumi, uh, egy borzasztó vastag tömött műanyag rész, Ezt én nagyon, de nagyon nehezen tudtam felmondani. Hogy? És én, úgy, hogy én egy kis kockát kivágtam fiola úr. De hogy? Ezt, hát uh, késsel kivágtam, nem magát a porcelán úrnát, uh, hanem abba. A, gum Ilyen a gumi, a akármivel hoztam uh -huh. el a temetkezési vállalattól. Igen. Én a, abból egy kis részt kivágtam, és én kettő mokkáskanálni hanvat kivettem. És magába vitte? És, és egy uh, pará, uh, parádi kincse, uh, parádi ékszer dobozba tettem, és ez velem kint volt öt évig Angliába. Apám nem kért tőlem semmit. Ugye önmaga, önmagában azzal uh, rettentetett mindenkit meg a környezetében, hogy zsidók nem honvasztanak, Auschwitz után nincs honvasztás. Ugye, Auschwitz előtt volt a -e honvasztás, fogalmam sincs. Uh, anyám sem mondott semmit, az íg egyatta a világán, de apám nem mondott semmit se. De megnyugtatta ön, szóval ön se félt, mert én sem félek. Nekem ez uh, annyira megnyugtató, ez a tíz év, most ugye január 26-án múl tíz éve, hogy meghalt a férjem, ez nekem olyan borzalmasan jó, uh, végül is én közben nagyon beteg lettem, és én folyamatosan, uh, lehet, hogy azt mondják, hogy lehet, hogy megint a csernyus doktor még rendelne, megint járnom kéne, én mindent megbeszélek a férjemmel. Mikor úgy nagyon el vagyok keseredve, akkor néha előveszem a kalapácsot, és akkor azt mondom, hogy most szétverem az urnát, és lehúzom az embert a budin, de valahogy, valahogy arra lennék kíváncsi, hogy önnek lesz egy, egy űr most majd, most még szerintem nem tudja eldönteni, de majd később idővel, hogy nem fog hiányozni az édesapja, az egy dolog, hogy az édesanyja még otthon van. Szóval tudja, fiúla úr, ezt senki nem tudja úgy elképzelni, csak az, aki benne van. Igen, egyrészt hogy köszönöm, nagyon, hogy, hogy hívott, nagyon... másrésztről pedig, hát csak abban a közhelyjel tudok élni, hogy apám bennem él, nem a szívemben, bennem. És hogyha még egy mondatot mondhatok úgy, hogy közben már távol van, ez egy olyan család, vagy egy olyan család volt, ahol apám akkor is hiányzott, amikor velem volt. Ha nem lett volna így, nem ismerkedtem volna meg a pszichológiával. 061 253 Elfújat 88-12. Az árnyék előtted Akkor következzék a zárószám. Amíg a szól, addig elérhető vagyok, utána kukat gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem a volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Ne feledkezzenek el feliratkozni a YouTube csatornámra, kövessék a Facebook oldalamat szükség esetén, lájkolják like is. Most pedig következzék a zárószám. Ha még, akkor 061 253 12. Nyilvánvaló, hogy az eleresztés nem ért véget, és a gyászmunka sem, az ezzel kapcsolatos beszélgetésre most még lehetőség van, akár velem, akár önökkel, akár önökkel, akár velem kapcsolatban. Később erre, mert nem vagyok exhibicionista, vagy annyira nem, nem tudok alkalmat biztosítani. Itt lehet, hogy több dal is lesz, de egyszer vége lesz. Kíványság! Elmúltál már ennyi, meg ennyi. Boldog születésnapot akkor! És akkor a záróddal, ami természetesen nem a finálé lesz. 195 másodpercük van, hogy életélet adjanak a paukról, vagy köszönöm, hogy követtek. Jó reggelt kívánok! Én nem terveztem telefonálni, de megütött a fülemet az előbb egy mondat, és erre vagyok kíváncsi, hogy hogy hiányozhatott önnek az apukája akkor, amikor még ott volt? Hát, hogy ez egy ilyen család volt. Gondolj el, hogy apám, aki azt mondta, hogy az érzelmi életem, az anyám reszortja, ahhoz közel lenni nem volt könnyű. Ja, nem. Így most már értem, csak azt gondoltam, hogy... Tehát akkor megtörtént az, hogy egy légtérben voltak, de nem beszélgettek. Úgy semmiről. Nem arról volt szó, az, hogy nem egy légtérbe vagyunk és nem beszélgettünk, ez bárkivel előfordul, hanem, hogy... Tudja... És sose tudom, sose fogom már megtudni, hogy a szüleim milyenek voltak, én csak azt tudom mondani önnek, hihetetlen felelősség súlya alatt, hogy én mit éltem meg. Barga Zoltán, pszichológusnak a mondata, így marad örökéletű. Aki péklapátnak érzi magát, az péklapát. Ha ön valamit valamilyennek lát, akkor önt nem kell meggyőzni az ellenkezőjéről, ez az emberi mi voltából fakad, hogy ennyi luxust megengedhet magának, még akkor is, hogyha önön kívül senki nem így érzékeli ezt. És ön megpróbált ezen változtatni? Uh, türelem, ez már következmény. Uh, érzelmileg nem volt egy magas hőfokú család, kirobbanások voltak benne, inkább az érészemről, Apám csak érzett valamiféle, én nem tudom, mit érzett. Az, amikor én az első levelet megkaptam tőle, azt én soha nem fogom elfelejteni. Gondolja el, hogy egy családon belül az apa ír egy levelet a fiának. Aztán azokat újabbak és újabbak követik, ráadásul el kell, hogy önnek mondjam, hogy én ugye egy kutakodó gyerek voltam, A szüleim gyakran mentek színházba, operába, zeneakadémiára, és amikor már elég idősnek gondoltak, akkor ott hagytak egyedül. 13-14 éves lehettem, és a teljes lakástűvé tettem. A szüleim zárták a szekrényeket, elsősorban anyám, és ilyenkor kerestem a szekrénykulcsot, és ha megtaláltam, akkor felforgattam mindent úgy, hogy utána egyekeztem mindent úgy visszarakni, hogy ne vegyék észre. És nem elég, hogy apám rengeteg levelet írt nekem, de azt képzelje el, hogy ilyenkor rengeteg levelet találtam, amit nem adott föl. nem adott, nem, úgy nem adott föl, nem adott oda. Később volt olyan, hogy levelet írt nekem, és feladta a postát. De néha odaadott egy-egy levelet. De azt gondolja el, hogy viszonylag nagy könyvtárunk volt, és a könyvek lapjai között találtam leveleket nekem. Nem tudom jól elmondani, hogy milyen érzés volt. Hát ebben valószínűleg az lehet a rossz, hogy nem valós időben találtak a leveleket. Nem, nem, Ebben az volt a de rossz... Én szoktam írni a szüleimnek, igaz, nem nagyon kapok választ, de a levél az, az jó, mert az ember... I igen, de a eb, seméremből nem mondjuk ki, amit le tudunk írni. Igen, de ezek a levelek, ezek valószínűleg apámnak olyan érzelem megnyilvánulásai voltak, mint amikor az ember bele kiabál egy kútba. Ezeket a leveleket valószínűleg magának írta, a saját e, hiányérzetét, a saját velem kapcsolatos fájdalmát, vagy a saját fájdalmát írta meg és nagyon nagy valószínűséggel ebből egy csomót kidobhatott, és soha se találtam meg, de én csak feltételezem ezt. Ezeket a leveleket nekem írta, de a legritkább esetben adta oda, mert a szemérmessége nem tette lehetővé. Ezek meg annyi szemrehányást tartalmaztak, amely szemrehányások abból a hétköznapi életből táplálkoztak, amiben nem találtunk egymásra, ő rám, ér, rá, vagy ha tetszik, él rá, rám, és ennek a feldolgozási módja volt ez, ahogy egyébként később a pszichológusomhoz az elsőhöz eljárt egyedül, hogy ő mit rontott el. Ön szerint kinek kell rá találni a, más, a, a felnőtt gyereknek a szülőre, vagy a szülőnek a gyerekre? Erre tudja jól, hogy nincs jó válasz. Nem tudom, azért De erre nincs válasz, tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy erre, erre, erre nincs jó válasz. Mert Persze bennem lehet, hogy egy datos kisgyerek van így közel a, nem tudom, ötvenhez, hogy igenis a szülőnek kéne a gyereket megnyitnia, vagy rátalálnia, vagy legalábbis megpróbálnia, még gyerekkorban. Hát aztán a kérdés, hogy felnőtt korban. Nincs erre válasz. A, szeretet, a szeretet az a jellegénél fogva nem fér bele egy palaszba. A szeretet az tényleg áramlik, és hogyha egy áramló szeretetről azt kérdezi ön, hogy az felülem kéne, hogy áradjon a másik felé, vagy a másikról tolt felém, arra azt tudom mondani, hogy ez fogalmilag képtelenség. Valami rapságba ejtett szeretetről beszélünk akkor, amikor az ember egy ilyen kérdést tesz föl. De látja, mindazok számára, akik nem értették, hogy én ezt a tegnap és a mai műsort miért csináltam, Például ezért a beszélgetésért. Nagyon szépen, köszönöm. Nincs mit. Tényleg nincs mit. 061-23-8812 Boldog, akkor is lehet a fél cédulán, Hány cédula egy élet. Hány cédula. Jó reggelt! Jó reggelt! Arra kíváncsi, mert eddig az eszembe se jutott, de én is kutakoztam, és igazából nem tudom megmondani, hogy miért, hogy, hogy önnél volt valami cél, vagy csak úgy, úgy. Hát, nem tudom, gyerek a válasz. Uh, nagyon egyszerű, én azért kutakodtam, mert egyébként a szekrények zárva voltak. Anyám bezze, tehát azt kell, hogy elképzelje, hogy amikor az anyám meghalt, én az egész lakást tettem. Konkrétan azt könyveket szétnyitottam, az összes ruha zsebébe belenyúltam, mert a legkülönbözőbb helyekre dugtak el dolgokat, fogalmam nincs, hogy miért, valószínűséggel az életük miatt. Ugye az, hogy ők bujkáltak, hogy a szüleimnek 22.513 vallása volt azért, hogy életben maradhassanak, ezekről papírjaim vannak. Soha nem meséltek róla. Soha. Az íróasztal, ami nem volt egy szép darab, abba én gyerekkézzel eljutottam olyan helyekre, ahonnan olyan bankbetétek, és e, e, értékpapírok, vagy én nem tudom már mik voltak, azok kerültek elő, amelyeket aztán a szüleim halála után ugyanott találtam meg. Ha én egyébként gyerekkoromban azzal a kis kezemmel nem matadtam volna ott, akkor ezeket a bútorokat úgy adtam volna el, hogy velük együtt. Tehát a bútor az mondjuk ért 50 ezer forintot, ami benne volt, az meg a többszörösét. Hogy ezt miért tették? Fogalmam nincs. Fogalmam nincs, hogy ők mit éltek meg a gyerekkorukban. Én csak arra emlékszem, hogy amikor Mácsai Pál, Mácsai János testvére híres zongora hangoló és zenetörténész. Ugye az én pianinomat a barátnőm lánya örökölte. Tőlem. És kérdeztem tőle, hogy nincsenek -e benne, ez egy pianinó, tehát nem egy nagy zongora. Ugye anyám nem lehetett tudni, hogy mit hova rak, és felmerült az a kérdés, hogy ott értékpapírokat fogok majd találni, és akkor Mácsai János hosszan mesélt arról, hogy Mácsai Pál, rosszul mondtam a az a nevet, Mácsai János hosszan beszélt arról, hogy ő mi mindent talált már zongorában, amikor hangolta őket. Vagy véletlenül beleesett, vagy eldugták. Az, a szüleim meg... élete bizonyos szempontból teljesen el volt dugva előlem. Én ezekből a papírokból tényszerűen többet tudok róluk, mint amit ők valaha is elmeseltek nekem. Hát, hm. Hát, köszönöm szépen. Jó, jó volt így emlékezni, hogy élek már a füleim Viszont halos. 061-253-8812 Egy papírod áldást rá csak egy új papíret Szenvedhetsz Ha mégiscsak elvárál. Papírok, papírok Akármit jól tudod Így volt és így marad Karancslevél Vagy parlomás Megszabja sorsodat Akik a YouTube csatornán vagy a YouTube-on nézik majd ezt a műsort, meg azoknak ez nem mérvadó. Most pontos időt mondok, 8 óra 56 perc van. A mai műsor 9 óra 3 percig tart, és ott véget ér. Ha éppen akkor beszélgetek valakivel, akkor azzal a beszélgetéssel ér véget. Ha bárki indítatást érez arra, hogy telefonáljon, 7 perce van rá. Használt, lelki ismeret. Élése polgári környezet, S a zsebben nincs bűntudat. Tíz gombja, tíz parancsolat, De valahol rég leszakadt. Hány cédulát írtál, son you. egetekt Igaz. Jó reggelt kívánok! Ö, meghallgatva a mai műsorát, a tegnapi teljes egészében nem tudtam hallgatni, visszanézni meg még nem volt időm, de egész idő alatt nekem csak az motoszkált most a fejembe, sok minden gondolat mellett, hogy vajon ezeket a régi fényképeket, iratokat, van-e egyáltalán jogunk a gyerekeinkre hagyni, úgy, hogy mi nem merünk lépni ez ügyben? Megmondom miért? Körülbelül másfél évvel ezelőtt volt egy olyan helyzetem, hogy hosszabbítás miatt úrna sírhelyhez papírokat kellett előkeresnem, és hát, mint ahogy most ön is, össze-vissza fényképek, iratok mindenek kerültek a kezembe, és hát Délutánra szaladt a lakása, hogy szétpakolgattam ezeket, próbáltam csoportosítani őket, mikor jött a fiam, és meglátta, hogy mi van a lakásban, és nézelődött, és mondtam neki, hogy képzeld el, egy csomó minden van olyasmi, amit én se tudok, hogy mi, és azt se tudom, hogy mit csináljon velük. És nem volt rá válasza. Hiába próbáltam provokálni, hogy, hogy hagyjam, ne hagyjam, kidobjam, mit csináljak velük. Van rá válaszom, hm. um, és ezt ebben a pillanatban találtam ki. Um, nem tudom az ön család történetét, ahogy az enyémet se tudom pontosan elmondani. De ha belegondol abba, hogy nagy nemesi famíriáknál, hogyan hagyományozódott, hogyan öröklődött a birodalom, a kisebb-nagyobb irodalma néha elkártyázták, néha lefejezték, néha száműzték, aztán megint Igen. kegyelté vál, de hogyan örökítették egymásra, bútorral együtt? Tehát, ha azt kérdezi tőlem például, hogy polgári hagyomány, arra azt tudom önnek mondani, hogy nem tudom, miről tetszik beszélni. De ha ön azt mondja, hogy Kicsit mint a 1984, amikor valaki elmegy egy antikváriumban, megfog valamit, és e, ott valaminek a hangulatát megérzi, miközben nem tudja konkrétan jól elmondani, hogy miről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a polgári hagyományban, vagy a polgárságban benne van az, hogy ahogy egyébként neveltettik valami jobb helyen, és megtanítják angol-franciául, németül, úgy egyébként elmegy a családi könyvtárba, mert van könyvtárszoba is, és a családi könyvtárban épp úgy megtalálja uh, a kódexeket, mint ahogy megtalálja a családfát, és a családfa mellett azokat a családi iratokat, amelyeket több száz, több ezer ki tudja hány évre visszamenőleg a család felhalmozott. Nem mindenki él nemesi fa, de ezt, amiről beszélek, a maga módján bárki létre tudja hozni, ha tetszik, akkor akár most hozzá lehet állni, most neki lehet állni, ha azt kérdezi tőlem, hogy én például a lányom számára ennek most neki akarok-e állni, arra sajnos az a válaszom egyértelműen, hogy nem, de nem biztos, hogy én ebből a szempontból egy jó kiinduló pont vagyok. Lehet, hogy ez a műsor most nagyon sokak számára épp az ellenkezőjéről szól, és amikor én azt mondom, hogy nem, akkor nem csak arról van szó, hogy most éppen faséban vagyunk, hiszen nagy valószínűséggel ez egyszer még át fog alakulni, de nem ilyen volt a múlt, és ennek most hirtelen a megváltoztatása totálisan indokolatlannak tűnne. De az, amiről beszél, az egy élő kérdés, ezt önnek kell eldöntenie, nem a fiának, és az, hogy ez hogy fog viszonyulni majd a fia, erre ön a halála után soha nem fog rájönni. Na jó. Uh -huh. Jó, hát köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna így most nagy hírsel megosztani önnel. Nem csodálom. Viszontalálásra. Viszontalálásra. Döröpont. Még 9 óra 3 perc van, még befuthat egy telefon. gmail.com. Valószínűleg az öröki valósági lehetne húzni ezt a mai műsort, de ahogy az előző se volt rétes tészta, ez se az. 9 óra 14 perc van.